Tizennegyedik fejezet. Edem fél kettőre vissza kísér a szállodához. Biztos, hogy nem akarsz velem vacsorázni ma este. Mondtam, hogy már elég érkeztem. Igen, a barátnőddel vacsorázol. Oldalra hajtja a fejét, kicsit piros az arca és az orra. Az első jel, hogy túl sok napsütés érte. Az előtérben állunk, senki nincs a recepción. Fentről hallani, hogy néhány szálló vendég a medencében pancsol. Mi az? Miért nézel így? kérdezem. Eden megmozgatja a kézfejét, mintha a rászáradt homokot akarná letörölni. Semmi. érez jól magad. Szólj, ha esti társaságra megysz. épp indegetek neki. Ekkor váratlanul felém hajol és megcsókolja az arcon mindkét oldalát. Puha és meleg az ajka. Testünk majdnem összesimul, és engem valami megmagyarázhatatlan erő húz hozzá. Közel hajolok. Köszönöm ezt a szép napot, mondja, aztán elindul felfelé a lépcsőn, mintha mi sem történt volna az előbb. Én mert csak állok és pislogok utána. Még mindig érzem a bőrömön az ajkát, mozdulni sem tudok. Buonasera! Ilyettemben ugrom egyet, aztán a pult felé fordulok, és látom, hogy Márkó az. Úgy tűnik, mint aki nagyon elmerült a gondolataiban. Csak a bor hatása, mondom kicsit hangosabban a kelleténél. Perfetto! és hová készül ma este! Egy külvárosi étterembe. Egyedül? Megcsóválom a fejem. Mr. Edemmel? Nem, egy új baráttal. Nagyszerű, vágja rá ragyogva, Márkó. Lassan elindulok a lépcsőn. Elfáradtam. A reggeli testmozgástól izomlázamban a combomban. A lépcsőzés és a városnéző séta után mostanra alig állok a lábamon. Évek óta nem mozogtam ennyit, és ilyen intenzíven. Van még valami, amitől egy kicsit elgyengültem. Az edemmel töltött nap. Rájöttem, milyen örömteli a tudat, hogy valaki engem akar úgy, hogy nem ismer. Hogy egy olyan férfi néz rám így, aki nem látott még fáradtan, amikor teljesen kivagyok, vagy a menstruációm első napján, amikor felkelni sem tudok a fájdalomtól. De még jobb érzés, hogy ennek a valakinek se a testét, se a gondolatait, se a múltját nem ismerem. Miután belépek a szobába, ledőlök az ágyra. Nyújtózom egyet, és csak lógatom a lábam. Másfél óra múlva ismét találkozom Kerollal. Életteli vidám is valóságos lesz. Az egész estét együtt töltjük. Eszünk, beszélgetünk. Lehetetlennek tűnik, de mégis. Tudom, hogy eljön. Már nem félek, hogy csak képzelődöm. Már nem tartok attól, hogy halucinálok. Eljön. Itt lesz. Csodás esténk lesz. Négy órakor lemegyek. Puffosúlyú, lila, zöld és kék mintás nyári ruhát választottam. A hajam még nedves volt, konyhába tűztem, és felvettem a gyémántokkal kirakott opálfülbevalót, amit anyától kaptam a huszonegyedik születésnapomra. Amikor látom, hogy Kárló egyedül van a recepción, ismét órá lesz rajtam a csalódottság. Bona széra, hogy van, Miss Silver? Körülnézek. Jól, nem járt itt egy nő? Nem tudom, Signora. Ő szokott levelet feladni, hosszú, barna haja van. Kárló vállat van. Nem láttam. Önt viszont jól megfogta a nap, állapítja meg, és körkörös mozdulatot tesz az arca előtt. Na igen. Az órámra nézek, öt perc múlt négy. Olasz időszámítás, gondolom magamban. Mindjárt itt lesz. Ezen kívül segíthetek valamiben, kérdezi Kárló. Köszönöm, nem. Ekkor Márkó lép ki az irodából. Bonaséra, nagyon csinos. Köszönöm, Márkó. Miben segíthetünk? Keres valakit? Az amerikai a nemrég jött vissza, és fent van az emeleten. Érzem, hogy elpirulok. Edem, maradjunk annyiban, hogy nem az amerikai, csak egyszerűen amerikai. Márkó szívből jövően felnevet. Rendben, szinyóra. Pozitánó a szerelmesek városa. Már azon vagyok, hogy visszaszólok, de pont ebben a pillanatban érkezik az út túloldalára egy rózsaszínű busz. Miféle busz az? A Latájátába megy, azt senki nem tudja, miért rózsaszínű, főkép, hogy az egész étterem zöld. Az az étterem van a hegy oldalon? Bólint. Szi, sí, cserto. Azokért jön, akik odafoglaltak asztalt. További szép napot! Elköszönök, és átrohanok a buszhoz. Jó néhányan várnak már rá, én pedig zihálva beállok a sorba. Kinyílik a jármű ajtaja, és elkezdünk felszállni. Latájátá? kérdezem. Szi, sí, sí. Nem tudom, felszálljak-e. A szívem szinte kiugrik a helyéről, a pulzusom az egekben. Hol lehet? Jön vagy marad? kérdezi a férfi. Próbálok benézni a buszba, de túlsötétek az ablakok. Ahogy behajolok, a férfi utamat állja. Sajnálom, mondom, miközben a nyakamat nyújtogatom, csak keresem a Si sí, o no? teszi fel a kérdés, olaszul. A szálloda felé pillantok, ott sem látom került. Si, válaszolom és felpattanok a buszra. Ahogy bejebb lépek, látom a rozog a bőrüléseket. Legfeljebb nyolc ember van a buszon. A hátsó ülésből felemelkedve Carol integet felém. Rögtön megnyugszom. – Gyere, Keti! – oda megyek. – Szia, nem láttalak a szállodánál is? Feláll, megölel és egy ideig magához szorít. Érzem az illatát. – Tenger és anya illat. – – Istenem, úgy örülök, hogy itt vagy! Volt egy kis gond a felszállásnál, késve értem oda, de megvártak, viszont nem hagyott leszállni a sofőr. Kicsit hátrébb húzódik, így karnyújtásnyi távolságra kerülünk egymástól. – Olaszok! – azzal elengedi a karom. – Látja Francesco, ő a barátnőm! – kiáltja. – A sofőr felé biccent és kis és szemre hányóan néz rá. Francesco kimértem bólint. Eszembe jut anya különböző színekkel teleírt naptára. Rózsaszínnel jelölte a munkával kapcsolatos teendőket, kékkel a padolgait, zölddel az enyémeket, és aranyszínnel a társasági életeseményeit. Figyelem ezt a vibráló, megállás nélkül magyarázó nőt, és hihetetlennek találom, hogy ugyanaz a -e kerol. – Annyira menő! – gondolom, miközben elfoglaljuk a helyünket. – Az anyád elképesztően az a csaj. – Rojtos farmert és fehér felsőt visel, haját a fülemögét mögé tűrte, s csak halvány csillogó szájfényt használt. Nagyon jól néz ki. Köszi, te is, mondja minden visszafogottság nélkül. Csodás ez a hely, alig várom, hogy lást, Mit meséltem róla? Csak annyit, hogy fent van a hegy oldalon. A távolba mutatok, oda, ahol a város folyamatosan emelkedni látszik, holott ebben a pillanatban éppen lefelé haladunk a busszal. Pozitánóban csak egy út van, az is egyirányú. Előbb lefelé kell menni, hogy aztán felfelé tartsunk. A Latája Luigi és felesége mamma üzemelteti. Minden étel a farmikon termelt hozzávalókból készül. Nincs étlapjuk, így annyi a dolgunk, hogy a behűtött fehérbort kortyolgatva várjuk, mit hoznak nekünk ma este. Kerol felém fordul és folytatja. Revélem éhes vagy. Eszembe jut a többfogásos reggelim és a borozás edemmel. Mint ha több napja lett volna, így megint üresnek érzem a gyomromat. Úgy tűnik, egyfolytában tudnék enni. Nagyon. A busz balra fordul, a hotel rok mellett, és most már felfelé haladunk. Hogyan bukkantál erre az étteremre? Rémo elhozott, válaszolja, és kifésüli a homlokára tapadt hajszálakat. Azt mondja, ez a helyszíntes, semmit nem változott húsz év alatt. Hányról mondható el ugyanez? Los Angelesben sehányról. Már a sarki kávézó sem a régi. Ez igaz. Hol van Rémó? Dolgozik. Ma este buli van a Bella bárban, úgyhogy vacsora után ott találkozunk vele. Muszáj eljönnöd. Mondjuk úgy, nincs más választásod. Elképzelem anyát, ahogy egy pozitánói bárban ropja. Mindig is szerette a zenét, és szívesen táncolt. Ehhez képest mindössze két alkalommal láttam táncolni. Egyszer Frank sinatra egyes egy esküvőn. Utána pedig az Unokateson bármit szváján, egy kéti perri számra. Jól hangzik. Kanyargós, émeitő 45 perces út vezet az étteremhez. Egy pillanatra olyan rosszul leszek, hogy megszólalni sincs erőm. Előre néz, szól Carol. a horizontra, az segít. Hideg tenyerét a lapockámra teszi, és rövid ideig ott tartja. Úgy tűnik, mintha órák telnének el az étteremig, szédülök, amikor kiszállok. Az út szélén megpillantom a fattóri alatt állját a feliratot. Végig sétálunk egy keskeny kis úton, majd lemegyünk a lépcsőn. Körülöttünk kertek és virágok, a nyár édes illata belengi a környéket. Az étterem nem több, mint egy faház, de ebből a faházból, ahogy pozitánó minden részéről, pazar kilátás nyílik a tengerre. Mivel nagyon magasan vagyunk, még a kapri felé vezető utat is látni. Korán van még, a nap csak órák múlva nyugszik le, Hú, ugye milyen szép? kérdezi mosolyogva Kerol. Egy testes férfi köszönt minket. Bona széra! megpuszíja Kerolt, aztán engem is arcon csókol. Isten hozta önöket! Ma nálunk vacsoráznak, jöjjenek! Megmutatja melyik az asztalunk, majd köszönti a busz többi utasát. Talán négy vendég lehet az étteremben, ők már javában falatoznak. Keroltal meg tudom, hogy két turnus van, az egyik ötkor, a másik este nyolckor. Ahogy már mondta, nincs menűsor, és annyi bort iszunk, amennyit akarunk. Ez olyan hihetetlen, még soha nem láttam ilyet. Az étterem sarok részén van az asztalunk. Mondanám, hogy az ablak mellett, de mivel nincsenek ablakok, gyakorlatilag a szabad levegőn, közvetlenül a fakorlát mellett foglalunk helyet. így nyugodtan rákönyökölhetek. A helységet körülvevő faoszlopokról hófehér vászon függönyök lógnak. Nyitott és világos a tér, mintha az égben vacsoráznánk, és ebben semmi túlzás nincs. Anyára nézek. Alapvetően karcsú, mégis formás, holott az utóbbi években sokat veszített a teltségéből. Vagy csak már nem tudok elvonatkoztatni a betegségétől. Lehúnyom a szemem, aztán újból kinyitom. Mesélj még Kaliforniáról. Anya Bostonban született, és ott is nőtt fel. Tudom, hogy öt évvel azelőtt költözött Kaliforniába, hogy megismerte apát. Egy szilvörléki galériában dolgozott, és furcsa távolságtartással beszélt erről az időszakról. Szerencsés voltam, mert olyan anya mellett nőttem fel, aki nem ragaszkodott betegesen a fiatalságához. Legalábbis azt hittem. Méltósággal fogadta az idő múlását. Emlékszem, egy forró júliusi napon szembesültem vele, hogy már nem hord pólót. Amikor rákérdeztem, azt feleltem, már évek óta nem vesz fel ilyet. Nevetve mondta, így arra gondoltam, halad a korral, és tudomásul veszi, hogy már nem olyan a teste, mint évtizedekkel korábban. Soha nem ütötte az orrát a dolgaimba, legyen szó Erikről vagy a munkámról. Úgy tűnt, mint aki pont abban az életszakaszban érzi jól magát, amelyikben van. De most, hogy visszatértünk a múlthoz, tudni szeretném, milyen volt az élete. Tudni szeretném, mi hozta ide, és mik a tervei a jövőre nézve. Kerolpislog, pislog, mintha nem értené a kérdést. Kaliforniáról? A galériáról? Na igen, ott inkább csak besegítek, semmi különös. Említettem neked a galériát? Bólintok. A dizájnról beszéltünk, és azt mondtad, otthon egy galériában dolgozol. Erre felcsillan a szeme. A szírenóze, igen, az egyszerűen... Tudom, hogy nincs sok esélyem. Lehetetlen. Szerintem csak azért találkoznak velem, mert az egyik főnök jobban van Rémó családjával. Inkább egy kedves gesztus tőlük. De azért reménykedem. Öröm látni, hogy ilyen elszánt. Mesél róla. A pincér hoz nekünk egy-egy üveg fehér és vörös bort. Kerolt tölt mindkettőnknek. Voltál már ott? kérdezi. A Szire Bólint. Nem még soha. Elkerekedik a szeme. Az egy ikonikus hely. Pozitánul leghíresebb szállodája. Egyszer mindenkinek látnia kell. Anélkül nem teljes a nyaralás. Elmosolyodom. Ezt a kerolt ismerem. Anyának mindenre volt válasza. Tudta, mi a szép és mi tekintendő értéknek. Voltak elvei, amelyekhez ragaszkodott, és igyekezett másoknak is átadni. A Beverly Hills Hotel lepukkant, a Beller viszont igazi gyöngyszem. Az ágynemű mindig fehér. Kültéren és beltéren is legyenek virágok. A Birkenstock túrázásra való, nem strandra vagy étterembe. A ruháinkat színek szerint kell rendszerezni. Vörösbort egész évben lehet, és kell is inni. Az előtér szép, nyitott, de nagyon zsúfolt. A kanapé olyan, mintha verszájból hozták volna. Fából készült Ló szíti a falát, egy faló. Tekintete felháborodással árulkodik, de aztán tovább mesél. Elképzelem a kék-fehér színben pompázó teraszigérő előteret, amit a tenger színeivel harmonizáló fehér-sárga kék csempék tartítanak. A tengerre pillant, és elmerül a gondolataiban. Ezt fogod javasolni? Bólint. Sokféle javaslatot meghallgatnak, régi módi az egész Beállítasz néhány vázlattal és találkozol a tulajdonosokkal. Ez egy családi vállalkozás, ahogy Pozitánokban majdnem minden. Sőt, szerintem ez egész Olaszországra jellemző. Egyáltalán nem értek a dizájnhoz, minden esetre tetszik az ötlet. Soha nem volt olyan szép érzéken, mint anyának. Javarészt ő választott nekem ruhát és bútorokat, és a lakást is ő rendezte be. Jobb ízlése volt, mint nekem, többet látott, többet tapasztalt, és jóval türelmesebben kezelte a terek átalakításával járó hercehúrcát. Szakértő szemmel vizsgálta a lakást, tökéletesen ismerte az arányokat. Tudta, hogy akármilyen hosszú a pipere asztal, még legalább húsz centit rá kell számolni, hogy ne tűnjön zsúfoltnak a helység. Tudta, mi áll jól nekem, és mi nem. Tudta, hogy a be a konyhát úgy, hogy minden pontosan kéznél legyen. A poharak mindig a mosogató jobb oldalán kaptak helyet, mert mindenki jobbkezes volt a családban. Az evőeszközöket a tányér alá, a csészéket a kávéfőző mellé tette. Eszembe Juzmiket meséltek a szüleim a házasságuk kezdetéről. Apa megnyitotta a ruhaüzletét, üzletét, anya pedig az adminisztrációt végezte. Mindent rendben tartott, mondta apa. Ő volt az üzletem motorja. Az ki, helyesbitett anya mosolyogva. Szép, már mint a szálloda, mondja a velem szemben ülőkeról. Azt mondtad, egyszer megszálltatok ott a szüleiddel. Bólint, tudod, nagyon sokat jelent nekem az a hely. Ekkor jut eszembe, hogy anya 12 éves volt, amikor elvesztette az édesanyját és a nagymamáját. Sajnáltam, hogy nem találkozhattam bellel, hiszen jóval a születésem előtt hunyt el. Milyen érzés lehetett anyának, hogy már nélküle ismerte meg apát? hogy az édesanyja nem látta őt férjhez menni, és az unokáját sem ismerhette. Nem sokkal később újra nősült az apja. Milyen érzés lehetett, hogy más lép az édesanyja helyébe? Megértem. Kerül mosolyog. Majd elviszlek, biztosan tetszeni fog. Megérkezik az első fogás. A tányéron friss paradicsom, olívaolajban pácolt paprika és a legfrissebb házisajt, amit valaha láttam. Szinte szétfolyik a tányéron a lágy, tejszínes finomság. Hoznak egy kosár meleg kenyeret is, majd a bor mellé teszik. Kerol megdörzsöli a tenyerét. Nyami, ad a tányérod, ettél már burátát? Felé a tányért, mire szed nekem a sajtból és a zöldségből. Amint visszaadja, újabb fogás érkezik, mintha zöldség lenne vinegretmártásban. Ez csodás! Várd ki a végét, még az előételnél sem járunk. Megkóstolom a paradicsomot. Tökéletes. Egyszerre édes és sós, pedig szerintem a világon semmivel nem ízesítették. Szinte olvad a számban a sajt. Istenem, kerül a Nagyon jó. Igazad volt, rám köcsint, mire félúton megáll a kezemben a boros pohár. Anya is így köcsintott, mintha szavak nélkül jelezné, hogy pontosan tudja, igaza van. Apám szeretett főzni és enni. Még sütött is, ami nem volt jellemző a vele egykorú férfiakra. Ő sütötte a legfinomabb hamantáskát. Minden barátom átjött és kért belőle, mondja nevetve kerol. Rá Mosolyog. Én is azt hiszem. Folyamatosan hozzák a finomabb,nál finomabb ételeket. Tészta, grillezett hal, sült sertéslapocka, lazanya ricottával és bazsolikom ami nagyjából akkora, mint a kelkáposzta levele. Minden fenséges. Mire kihozzák az újabb fogást, ugyancsak tészta, de ezúttal vajjal és kakukfűvel úgy érzem, ki a hasam. Lassan kipukkadok, mondom Kerolnak. Tudom, de nincs más lehetőség, mint enni. Újra tölti a poharakat. Még nem is kérdeztem, mivel foglalkozol. Szövegíró vagyok, vagy csak voltam. Az emberek mindig megkérdezték, nem akarok-e író lenni. Igazság szerint nem. Már éppen elég regényíró, költő és forgatókönyvíró dolgozik a városban. Nem gondolom, hogy ez az én utam. Számomra nagyobb élvezet, hogy másoknak segítettem az írásaimmal. Megkaptam a témát, és szavakba öntöttem a bloggerek, üzletemberek és a többi megbízó mondani valóját. Kerek egészet varázsoltam a történetekből. Az ő történeteikből. Szeretem. Jó érzés célba juttatni egy üzenetet. Kerol türelmesen hallgat, miközben látom, hogy elgondolkodik. Megértem, ilyen szempontból kicsit hasonló, mint a dizájn. Őszintén szólva nem tudom, mit szeretnék hosszú távon. Hallgatom, ahogy a terveidről és a vágyaidról beszélsz, és tartok tőle, hogy bennem nincs ekkora... Szenvedély? Bólintok. Kerol elgondolkodik. Ez nincs meg mindenkiben, de egyáltalán nem baj, mi okoz örömet? Eszembe jutnak a szombat délutánok, amikor a virágokat rendezgettem, és paradicsomot szedtem anyakertjében, és a hosszú ebédek. A család. Kerolmosolyog. Milyen szép válasz. Két hónapig voltam távol, mármint a munkahelyemtől. Nem tudom visszamenjek-e, bár az is kérdés, megvan-e még a helyem. Hogy-hogy, miért jöttél el? A boros pohárra nézek. Nem tudom, mennyit ittam, minden esetre alaposan megered a nyelvem. Elvesztettem valakit, akit nagyon szerettem. Azóta képtelen vagyok a megszokott kerékvágásba terelni az életemet. Carolra nézek. Egy pillanatra állja a tekintetem, utána elfordítja a fejét és a tengerre pillant. Aranyfény árban úszik a táj. Kellemes meleg árad felénk a partról. Megértelek. Az élet nem mindig úgy alakul, ahogy szeretnénk, nem igaz? Megértelek, ismétli. Milyen volt az édesanyád? Kerol ismét rám néz. Csodálatos, tűzről pattant. Mindenről határozott véleménye volt, és simán lekörözte a férfiakat ivásban. Legalábbis apa ezt mondja. Régen távozott az élők sorából, ezért nehéz visszaemlékezni, Mindössze tizenkét éves voltam. Őszinte részvétem. Köszönöm. Hosszasan néz, Szívesen megkérdezném, hogyan jutott túl a gyászon, és mesélnék a saját gyászfeldolgozásomról. Ehelyett közlöm vele, hogy férnél vagyok. Carol pislog. Illetve lehet, hogy csak voltam. Na mindegy, ez még kérdés. Amúgy a férjemet Eriknek hívják. Mondtam neki, hogy Olaszországba jövök, és nem vagyok benne biztos, hogy visszamegyek hozzá. Carol szeme kikerekedik. Hú, csak ennyit mond, nem többet. Mivel továbbra sem szólal meg, folytatom. Fiatalon házasodtunk össze, ő volt az első komoly kapcsolatom. Nem is tudom, kezdem úgy érezni, hogy nem hoztam megalapozott döntést. Mintha csak úgy megtörtént volna velem ez az egész. Szerettem, most is szeretem. Azt sem tudom, mit beszélek, az érzéseim is zavarosak. Csak abban vagyok biztos, hogy ez így nem mehet tovább, és változtatni kell, de muszáj lenne. Keti, hajt, majd a vállamra teszi a kezét. Nyugi, lélegezményeket. Megfogadom a javaslatát, mély levegőt veszek, bentartom, vagy lassan kifújom. Már is jobb. Alaposan beszippantom az egyszerre édes és sós tengerillatot. Jól van. Leveszi a kezét a vállamról. Sokszor el kell távolodnod, hogy kitalált, hogyan tovább. Úgy nehéz rálátni a problémára, ha az ember mindig a közvetlen közelében van. A szerelem kérdésköre pedig alapból kéz a Erik mindig azt mondta, számára a szüleim házassága az etalon, és reméli, mi is olyanok leszünk. Szeretik egymást. Látszik, hogy anyád sokszor felbosszantja apádat, mégis az életüket adnák egymásért. a felét sem hallgatja meg annak, amit Carol mond. A legfontosabb dolgokban viszont mindig egyet értenek. Végül pedig minden szép lesz és jó, mondta mindig. Anya jobb feleség volt, mint én. Mindenben jobb volt nálam, de házastásnak végképp. Azt szokták mondani, hogy ami eddig működött, már nem vissz tovább. Ezt még soha nem hallottam Keroultól. Ez mit jelent pontosan? Hogy azok a helyzetek, szokások és cselekedetek, amelyek eddig eredményre vezettek, már nem feltétlenül szolgálják a jövőt. Ha más végeredményt szeretnél, másképp kell viselkedned. Muszáj fejlődnöd és változnod. Luigi Csilingel, mire teljesen visszazökkenek. Bonaséra, szeretettel köszöntjük önöket, remélem jól érzik magukat. További kellemes estét. Mindenki boldogan emeli poharát. Kerold szint velem. Érezzük jól magunkat. Ámen.